Ett nytt hjälpprogram har startats med mottot Rädda ett barns liv. Ett finskt barn i varje hem. I januari kommer årets första grupp av finska barn till Stockholm. Ja, jag får bo här i Stockholm. Här är pappas dockor och, och så är det så mycket människor här som leker med mig och dockorna. Då har jag fått åka hit så. Du var har varit frisk att tala om det. Jag var i frisk också. De 450 barnen placeras antingen i privata hem eller på offentligt ledda kollektivhem. Den här hjälpen är huvudsakligen baserad på frivilliga insatser och på insamlade medel. De finska barnen är ju mestadels illa klädda och många är mycket illa. Trumporna består utav 20 olika bitar, 20 olika färg, olika tråd, lagning. Det är mycket, mycket stoppat, det hela. Och då får man ju försöka att ge dem nya, så långt förrådet räcker. Men det stöter på mycket stora hinder ibland, för de håller oerhört på sina egna varor och blir förtvivlade när man vill ta ord om deras kläder. Det är genomgående för alla, och det är allas erfarenhet, samma sak. Vid årets början finns det redan 4200 finska barn i Sverige. Under 1942 tar Sverige emot ytterligare 25 000 finska barn. Den finska armén i augusti längs hela den södra fronten långt in i Sovjetunionen. Finnarna har trots starka ryska utfall lyckats befästa sina positioner. På detta finland återerövrade Karelska näset är nu återflyttningen igång av den tidigare utrymda jordbruksbefolkningen. För civilbefolkningen är livsmedelssituationen det stora problemet. Ransonen av fett är inte ens 30% av normal konsumtion. Kötttilldelningen är högst 15% av det normala och fläsk finns knappast alls.